Castelul, de Franz Kafka, roman. Traducere, prefață și tabel cronologic de Mariana Șora. Editura pentru literatură, 1968. Citește Elena Petrescu. Pista 1 Prefață În lumea literelor, Kafka e o apariție la fel de singulară pe cât a fost de în viață. Nu se aseamănă cu nimeni, nu se leagă de niciun alt nume nu face parte din nicio comunitate și din nicio mișcare literară. Destinul operei sale este de asemenea singular, aproape la fel de ciudat ca opera însăși, poate unic în istoria literară, fiindcă dacă s-a mai întâmplat ca un autor abia cunoscut în timpul vieții, să cucerească o glorie postumă, nu cred că vreo altă operă atât de ieșită din făgașele comune ale vremii și ale literaturii în genere aparent atât de excentrică față de mișcările, formulele, stilurile sincrone, să fi fost apoi considerată ca expresie semnificativă a epocii, într-atât încât să devină un fel de etalon pentru caracterul specific modern al anumitor fenomene. Și curios, nu al unor fenomene literare, ci de ordin real. S-a încetățenit peste tot obiceiul de a compara stări de fapt sau situații reale cu cele descrise de el, cam în felul în care, în urma lui Proust, a intrat în uz să se aplice naturii criteriile artei în comparații sau metafore inversate, în loc să se mai măsoare arta prin raportare la natură. Vorbim curent despre atmosfera kafkiană, viziune kafkiană, unele situații sau lucruri găsim că sunt sau se petrec ca în Kafka, înțelegând prin asta ceva halucinant, dar real absurd, dar atroce. O situație în care omul se simte angoazat, ca într-un coșmar, pierdut și străin, în mijlocul unei lumi guvernate de legi ce nu se pot pricepe. Întrebâințarea epitetului kafkian sau kafkaesc, aplicat în egală măsură unor fapte de viață, ca și unor scrieri literare, a devenit o modă, durabilă însă, și adesea o parolă de iluzorie omologare a celui care o spune cu inițiații în ale literaturii. Dar, în genere, snobismul e omagiul pe care sentimentul nepriceperii îl aduce valorii reale. Dacă însă la cei peste 50 de ani de la apariția primelor scrieri ale lui Kafka, la 30 după răspândirea operelor, 20-25 după redescoperirea lui de după război și apariția nenumăratelor comentarii și interpretări, se mai poate vorbi despre o atracție exercitată de această operă în calitatea ei de mesaj încă neasimilat, de acces dificil, înseamnă că reducerea ei la aspectele desemnate în mod curent prin kafkian e cel puțin în bună parte alături de obiect. Răspândirea calificativului ca termen de apreciere tot atât de pozitivă pe cât de vagă, în analogie poate numai cu cel de romantic la vremea sa, e, cum a fost și în cazul acestuia, un indiciu că exprimă ceva pentru care nu prea exista echivalent înainte, ceva greu de definit, clar și precis. O întreagă bibliotecă de comentarii, de proporții uriașe, față de volumul operei kafkiene și care proliferează încă bibliografia din 1958 de Rudolf Hemerle, München, are 140 de pagini, dar e mult depășită azi, încearcă să traducă în termenii clari ai câte unei teorii, ceea ce fiecare comentator crede a fi miezul unor scrieri al căror caracter enigmatic continuă să ne liniștească spiritele. În pofida părerilor diverse și chiar diametral opuse, cu privire la esența mesajului kafkian, există un consens unanim asupra valorii acestei opere, care, ca orice operă cu adevărat mare, e în aceeași măsură universală și subiectivă, atemporală și legată de epocă. Fără îndoială, dacă stranile simboluri în care se exprimă Kafka ar semnifica doar proiectarea în ficțiune a unor drame personale, și acesta e un adevăr incontestabil, dar nu întregul adevăr, fenomenul Kafka încă ar fi de un interes major, în calitatea sa de caz ieșit din comun. Dar cine ia contact cu aceste ficțiuni, mai mult sau mai puțin absconse, îndărătul cărora se întrezăresc multiple sensuri posibile, simte oricât de nedumerit ar fi în privința interpretării exacte ce li s-ar cuveni, că întâmplările și situațiile stranii sunt metafore inventate de un spirit vizionar în încercarea sa de a transpune în imagini concrete situații și trăiri de o largă valabilitate. Se intuiește că vizionarismul lui Kafka e la antipodul gratuității, al fantasticului doar oniric sau de tipul celui reprezentat, de pildă de Lotreamo, cu atât mai mult al invențiilor aberante și haotice, cum le-ar putea produce un creier la limita schizofreniei. Stranile întâmplări povestite de el se impun cu ultima evidență ca reprezentări simbolice sau mai degrabă metaforice adecvate, deși această adecvare nu e nici cu totul limpede, nici univocă, ale unor realități care ne privesc pe toți. Contemporaneitatea n-a mult până a cădea de acord că își recunoaște în bună parte problemele în fabulațiile kafkiene, că ele descriu în modul lor ce e absurd, de coșmar, fantomatic, și totodată de o covârșitoare realitate în existența umană, tot ce face ca destinul omului să se mene într-un labirint. Dincolo de corespondențele evidente între lumea fabulațiilor lui Kafka și datele existenței într-o epocă de destrămare spirituală, se circunscriu în ele antinomiile fundamentale și ireductibile ale condiției umane. Dar cum niciodată acestea nu devin obiect de intense preocupări, în același grad, ca într-o epocă de criză și poate de mutație, cum este cea actuală, toată problematica legată de ele apare ca un semn al vremii. Eroul lui Kafka, în fond, un singur erou, evoluează într-o lume străină sau subit înstrăinată, iremediabil singur. Aventurile lui se petrec printre lucruri și împrejurări notate minuțios cu exactitate de naturalist și împerecherea aceasta dintre concretețea descrierii și straniu întâmplării, pentru care s-a adoptat formula de realism magic, acuză lipsa de coeziune rațională a lumii și tragica incapacitate a eroului de a-i cunoaște rosturile sau de a trăi în ea, renunțând la căutarea lor. Singurătatea, rătăcirea într-un labirint de sensuri, incomunicabilitatea prin limbaj, emanciparea stranie a obiectelor Existența lor de sine stătătoare și tirania exersată de ele, astfel dezintegrate din rosturile lor, apoi despersonalizarea și funcționalizarea în epoca mașinismului, iată teme eminamente moderne, reluate mereu și independent de influența lui Kafka, dar care se găsesc la el de la început și nu fiecare în parte, ci într-un context care le înglobează. Dar mai ales viziunea unei gigantice mașinării sociale cu o tiranică și absurdă, descrierea aparaturii totalitare a unei alienări organizate, cum o putem vedea în castelul, pe lângă faimoasa viziune a cruzimii despersonalizate și mecanizate din colonia penitenciară, sunt imagini anticipative ale unor cum de realități, de a căror experiență Kafka a fost scutit printr-o moarte timpurie. În măsura în care aceste vedenii, chiar dacă sensul lor ultim e altul, corespund unor realități și prefigurează, în esență, universul concentraționar, ele sunt cu adevărat profetice. Dar ce înseamnă profeție? Intuirea unor legități ascunse, a căror ampriză devine de, de plină sau măcar vizibilă mai târziu. Acest caracter profetic al unor scrieri surprinzătoare sub acest raport a contribuit nu puțin la admirația generală, oarecum nediferențiată față de Kafka. Profunzimea lui zace însă în altceva decât în intuirea unor structuri și relații ce aveau să-și imprime mai târziu pe cetea asupra existenței umane. Nu-i mai puțin adevărat că, în urma lor, Kafka a apărut în ochii contemporanilor ca un prevestitor și ceea ce păruse la început o literatură cu totul excentrică față de preocupările și modurile de exprimare ale timpului să fie resimțit apoi ca o expresie reprezentativă, deși unică în felul ei, a epocii cu sfârșierile ei, cu falile ei adânci. Interesul universal pentru Kafka iscându-se, cum se întâmplă de obicei în cazul mesajelor greu accesibile, după moartea autorului, va rămâne o chestiune veșnic deschisă, dacă și în ce măsură Kafka a avut conștiința de a da glas spiritului vremii, deși una din premizele gândirii sale e fără îndoială conștiința angoazantă a crizei spirituale. În modestia sa, s-ar fi mulțumit să poată da formă viziunilor care îl încercau fără a avea de luptat cu impedimente chinuitoare pentru un om ce simte chemarea din sine ca o lege a existenței sale și fără la fel de chinuitoarele îndoieli asupra valabilității sau justificării scrisului său. Motivele care îl determină să distrugă o parte din scrieri și să ceară prin testament distrugerea celorlalte, cu excepția celor câteva apărute, și asta mai mult, spre a nu crea nimănui inconveniente, prin obligația de ale topi, sunt complexe și nu au rămas fără interpretări subtile. S-a pus la îndoială sinceritatea ultimei sale dorințe, de vreme ce împlinirea ei a fost încredințată tocmai prietenului său, Max Brod, care stăruise cel mai mult să le publice și încercase întotdeauna să-i netezească pe cât posibil calea în această direcție. Și, cum se știe, Brod le-a publicat, după puțină ezitare, devenind cel din tâi și cel mai fervent propagator al lor. Astfel, ultima voință a lui Kafka poate apăra la fel de enigmatică și ambiguă ca majoritatea scrierilor sale. Dacă dorința exprimată cu limbă de moarte nu era sinceră, nu se explică de ce a exprimat-o. Pe de altă parte, el însuși consemnează în jurnal distrugerea unor scrieri mai vechi și a obligat pe părtașa ultimului său an de viață să ardă o parte din manuscrise, iar cele păstrate de ea au fost apoi confiscate de gestapo și pierdute. Astfel, cu toate sforțările lui Brod și ale cercetătorilor mai recenți, care au mai descoperit câte ceva, depunând o muncă și râvnă considerabilă în datarea stabilirea textelor și precizarea lacunelor, opera lui Kafka ne-a parvenit cu totul trunchiată. Cât a fost salvat, este însă un monument literar unic în felul lui și e îndoielnic dacă un număr mai mare de scrieri ar risipi mai bine tenebrele în care se mișcă exegeza și ar smulge vălurile țesute de autor, uneori intenționat, îndărătul cărora apar a se ascunde sensuri tulburătoare. Citirea romanelor și povestirilor lui Kafka ne lasă fără îndoială impresia că avem de-a face cu un limbaj cifrat. Textul în sine e de o claritate desăvârșită. Stilul net, simplu, aproape sec, tinzând spre descriere și relatare exactă, fără imagini și flori de stil, amintește de străduința lui Standal, de a lua drept model, codul lui Napoleon. Nici o frază nu oferă dificultăți. Nicio indicație nu permite să concepem ideea că am avea de-a face cu transcrierea unor bise. Fantasticul când apare, ca în Metamorfoza, medicul de țară, etc., E dat drept o simplă întâmplare neobișnuită sau angoasantă, dar redată cu amănunte descriptive naturaliste. În schimb, banalul, ca o simplă conversație auzită din fereastră, poate căpăta coloratura stranie a lucrurilor fără sens. Straniul și cotidianul sunt deopotrivă prezentate în lumina orbitoare a descrierii analitice obiective. Poate pentru a semnifica absența limitelor dintre exterior și interior, rațional și abisal. Omidicul aici rezidă, în această congruență a faptelor incongruente, în stare de trezie. Incongruența nu apare prin intervenția fantasticului, acesta odată acceptat ca punct de plecare al ficțiunii, de exemplu în metamorfoza, restul decurge cu o logică desăvârșită. La fel și condamnarea din procesul. Dar cine o dictează? Care sunt forțele ascunse care comandă și care domină aici, ca și în castelul? Ce sens are căutarea lui K, eroul din castelul? În general, ce semnifică povestirile, de vreme ce nu pot fi luate drept relatări de întâmplări fictive, în genul basmelor, fiindcă transmit cu tărie convingerea că sunt simbolice? Cititorul caută instinctiv echivalențe noționale pentru personaje și întâmplări, iar lectura devine asemănătoare cu încercarea de a deslega enigme. În vederea unei prime elucidări de ansamblu, se impune ca punct de plecare o constatare. Ea privește modul cum se structurează fără excepție povestirile și ar putea fi considerată ca o privire din afară asupra lor, dacă n-ar fi esențială și tematică. Fiecare povestire, scurtă sau lungă, are ca subiect peripețiile unui singur erou, cum am spus, a cărui singurătate e absolută și iremediabilă. Chiar și în romane, unde episoadele aduc în scenă un număr de personaje, acestea sunt evanescente. Contactul eroului cu ele e exterior sau nesigur, legăturile de prietenie și de dragoste înșelătoare și trecătoare. Întâlnirile lui cu personajele secundare se petrec într-o succesiune, cum mai trece prin mai multe pasaje pe rând și chiar dacă ele îi ies din nou în cale, nu aduce o existență reală în afara lui. Nu există capitole în care acestea, oricât de important ar fi rolul lor în aventurile eroului, se întâlnesc fără ca el să fie de față, așa că nu ni se prezintă evenimentele din alt punct de vedere decât al său și în măsura în care alte puncte de vedere sunt exprimate, ele îi sunt expuse în convorbiri sau relatate lui de o terță persoană. Acest unic erou vădește în toate ipostazele sale cam aceleași trăsături. E rezonabil, loial, are un puternic simț al datoriei, de obicei urmărește cu consecvență, curaj și perseverență, un scop justificat, e animat și de alte sentimente frumoase față de ai săi sau față de superiori sau de cei cu care vine în contact, e dezarmat însă și învins de împrejurările vitrege sau de nenorocirile ce se abată asupra lui și devine victima unui destin vrăjmaș, are deci toate însușirile tipice de erou, făcute să asigure simpatia și solidaritatea cititorului. Acest erou suferă metamorfoze diverse. Îl întâlnim transformat în insectă, metamorfoza, sub formă de câine, cercetările unui câine, șoarece, cântăreața Iosefina sau poporul șoarecilor, bursuc, vizuina, ba chiar în chip de obiect, inanimat, o punte, puntea, un soi de mosorel, o sau o stângă, prometeu. Sub toate formele acestea rămâne de recunoscut, cu calitățile sale umane, înainte de toată rațiunea. Fabulele animaliere, care nu sunt evident, fabule în sensul obișnuit, permit prin transpunerea în altă lume o distanțare. Mijlocul literar, prin excelență, a genurilor moralizatoare, casatira și fabula, dar aici distanțarea e pusă în serviciul reprezentării simbolice. Același erou, cum am mai spus, Suferă și în sale diverse pățanii fără ieșire sau cu sfârșit tragic, este la fel de singur în lume și, ca și ca din procesul și castelul, face eforturi dramatice pentru a înțelege pe deplin ce se întâmplă cu el, muncit de incertitudini, frică și îndoieli. Ideea că acest erou îl reprezintă pe autor, transpus în ficțiune, cu dramele sale personale, se impune de la sine, cu atât mai mult cu cât se cunosc corespondențele dintre Kafka și personajele sale, în primul rând, solitudinea. Este celebră replica dată lui Iannou, când acesta îl compară cu Kaspar Hauser, legendarul străin în lume, fără relații de rudenie, prietenie, copil găsit și rămas al nimănui. Mai rău decât el, sunt singur, ca Franz Kafka. Pe de altă parte, diverse nume de personaje sunt criptograme ale numelui său. Este neîndoios că, în scrisul lui Kafka, se manifestă o dublă necesitate interioară. De a se arăta și de a se ascunde, de a pune în scenă propriile sale drame și de a le învălui cliptic, în fabulații al căror sens și valabilitate tind însă spre universal, cum vom vedea. Este deci firesc ca interpretările să fi fost în primul rând încercări de elucidare a operei prin prisma personalității autorului, în sensul acelor explicații psihologice, care, ca și cele prin determinante și influențe, nu explică nimic, fiind cel mult constatări. și, în această calitate, contribuții la biografie și istorie literară. Datele exterioare ale biografiei lui Kafka sunt astăzi destul de bine cunoscute, pentru ca să nu zăbobim asupra lor, cu atât mai mult cu cât tot ce a fost notabil în viața lui s-a petrecut pe planul gândirii și al simțirii, decât în măsura în care ele ajută efectiv la elucidarea operei, mai bine zis la delimitarea dintre premizele ei și sensurile, intențiile, semnificațiile textelor. Viața lui Kafka s-a scurs în cadre modeste, era să spun s-a erosit, dacă termenul n-ar fi impropriu, considerând opera de o covârșitoare însemnătate și cu vaste ecouri produsă în pofida impedimentelor. O viață monotonă, fără alte evenimente decât ale cotidianului genușiu. Dacă ținem însă seama de rezonanțele stârnite, de orice fapt mărunt, într-un suflet vulnerabil, care le amplifică, încât buietul lor umple întreaga sa lume interioară, recipient mereu gata să se sfarme sub presiunea tumultului, fiecare amănunt biografic capătă puterea unei traume. Primul efect traumatizant l-a avut asupra acestui introvertit, încă din copilărie, temperamentul diametral opus al tatălui său, energic, răzbătător, autoritar și strunt în concepții. Incompatibilitatea funcțională dintre tată și fiu a dat loc la relații extrem de complicate. Mărturii esențiale se găsesc mai ales în verdictul și în faimasa scrisoare către tatăl. Dat fiind că delicatețea și respectul filial, adânc înrădăcinat, nu i-au îngăduit lui Kafka să se revolte, și să înfrunte voința aprigă a părintelui tiranic. I se supune în alegerea studiilor, dreptul în loc de filozofia și literatura care l trăgeau și a carierei. Dar în supunerea lui se manifestă o trăsătură fundamentală. Neavând orgoliul vocației sale și sub acest raport un caz rar, nu și-a arogat dreptul de a-și impune preferințele. Motiv stringent pentru împotrivire nu avea, profesiunea fiind pentru el ceva exterior. Nici mai târziu nu reușește să pună capăt existenței de funcționar pentru a se dedica în întregime scrisului și cu atât mai puțin să se separe de familie pentru a scăpa astfel de servituțile vieții în comun, cărora le rămâne supus, stând la părinți, într-o cameră unde nu are un cămin, ci doar un azil, până la vârsta de 35 de ani, când se mută, în sfârșit singur, în strada alchimiștilor. Dar a rămas inalterat și intransigent în refuzul criteriilor de conduită și a ierarhiei de valori pe care tatăl ar fi vrut să îi le impună. În inalterabila sa fidelitate față de structura sa congenitală, a fost însă adântul burat de conflictul surd și perpetu, cu atât mai mult cu cât acesta nu era pur exterior adversarul, ca să zicem așa, având un puternic aliat în incertitudinile și ezitările lui Kafka însuși, între vocația solitudinii și credința profundă că numai integrarea într-o comunitate familială e adevărată viață. Dar, dându-i într-un fel dreptate tatălui său împotriva sa însăși, acceptând punctul de vedere al normalității și al normelor tradiționale, Kafka va suferi de un sentiment al culpabilității, care își găsește expresia în modul cel mai neliniștitor, Înscrierile sale mai de seamă. Indecizia, lipsa de încredere în forțele sale, aproape un complex de inferioritate, își au în mare parte originea în admonestări făcute să-l în disprețul tatălui față de inaptitudinea sa pentru viața practică. Se poate urmări până în amănunt, cum au fost transpuse relațiile sale complicate cu tatăl său, nu numai în scrieri, cu referiri directe la ele, verdictul, scrisoarea către tatăl, dar și în procesul și în castelul, unde imaginea unei autorități absolute și neînțelese e trasată în primul rând după modelul autorității paterne covârșitoare. Cu toate acestea, explicațiile freudiste, care tind să interpreteze viziunea kafkiană prin conflictul cu tatăl, dau greși. Întâi, fiindcă nu explică decât un aspect parțial al operei, apoi fiindcă nu poate fi vorba de sublimarea sau irumperea unor factori abisali. Din potrivă, totul se petrece la lumina de zi a conștiinței, dar mai ales fiindcă ele nu dau seama de intențiile conștiente ale scriitorului. Singurătatea lui Kafka n-a fost niciodată o singurătate acceptată, din potrivă, o considera ca un păcat, fiind refuzul datoriei de a transmite viața primită și de a se integra astfel într-o ordine cosmică. Și în această privință însă, voința îi îndată oscilând între nostalgia unui cămin, și temerile de a nu fi fost făcut pentru viața în comun. De la prima logornă, în 1912 și până la moarte, mirajul de a putea așgheba o căsnicie a fost întreținut de ivirea câte unui personaj feminin pentru a fi spulberat de complicații nesfârșite, caz asemănător cu a lui Kierkegaard, cum găsește el însuși, și în cele din urmă de boala de plămâni și scrupulele de a o transmite. Nu pacea morcoma a căminului e lucrul cel mai râfmit de Kafka, ci o înrădăcinare în existență de un ordin spiritual și corespunzând unui sentiment hieratic al lumii și a prehendării unei ordine ascunse a Universului. În lumina corespondenței publicate, desfacerea succesivă a logotnelor pare în orice caz susceptibilă de explicație prin absolutitatea exigențelor mult mai degrabă decât prin impedimente exterioare pentru sentimentul care subtinde viziunea kafkiană ca un dat prim al existenței. Cel de a fi străin în lume, combinat cu nostalgia înrădăcinării și a integrării într-o comunitate, s-a căutat o explicație asupra căreia s-a stăruit cu o insistență exagerată în situația de dublu minoritar, ca evreu aparținând prin limbă și formație culturii germane și trăind în mijlocul poporului ceh. Faptul devine de o importanță cu totul relativă dacă ne gândim că atâția alții, în exact aceeași situație, au reacționat cu totul altfel, fie că au avut sau nu sentimentul tragic al non-apartenenței sau al apartenenței parțiale la fiecare din aceste comunități. Este desigur evidența însăși că spiritul judaic se manifestă intens în Kafka, cu toată tensiunea sa oscilantă între pasiunea teologică și pasiunea nihilistă, între mistică și analiză. Subtilitatea speculației, așa cum o găsim în procesul și mai ales în castelul, amintește în aceeași măsură de comentariile talmudice și prin rigoarea argumentației de maniera spinozistă de a demonstra more geometrico aplicată mobilurilor de comportament sau presupuselor mobiluri și sensurilor posibile ale fiecarei vorbe sau atitudini, după cum stilul parabolic al fabulaților amintește de pildele biblice ca și de povestirile hasidice pe de altă parte poate fi considerată ca moștenirea ancestrală transmisă de locuitorii ghetourilor, care spune Kafka trăiesc și mai departe în noi neliniștea, angoaza devenită însă într-un complex de împrejurări un sentiment al existenței împărtășit și exprimat de mulți basi universal în măsura în care ține de anumite date ale lumii moderne Oricât de mult ar contribui deci preciziunile asupra antecedentelor și împrejurărilor vieții unui autor la trasarea portretului sau moral, putând fi chiar revelatoare pentru o problematică sau alta, ele sunt neconcludente ca explicații și net insuficiente pentru a-l defini. În cel privește pe Kafka, se poate spune că datele și întâmplările existenței sale au accentuat propensiunea sa spre dedublare, Adâncă așciziune între contradicțiile fundamentale ale omului, dar trăite de el cu toată acuitatea intelectului și a simțirii. Depășirea lor într-o sesizare unificatoare pare a fi sensul ultim al aventurii sale spirituale. Problematizarea scrisului dovedește aceeași ciziune internă. Descurajările și îndoielile nu și-au originea în neînțelegere sau în succes. Timit și retras, Kafka n-a făcut nimic ca să primească acele confirmări de care, cum e omenesc, era totuși însetat cu atât mai mult cu cât spiritul critic excesiv și impedimentele exterioare de a se dedica scrisului, cu toate forțele, îi dictau mereu noi îndoieli. Dintre spusele raportate de Ianuh, una arată limpede că era înarmat să rabde și aprecieri mai reduse sau absența lor totală. Adesea trebuie să treacă mulți ani până ce urechea devine matură pentru anumite povești, iar oamenii trebuie să moară ca să înțelegem cum trebuie. Totuși, scrisul reprezenta pentru el o problemă chinuitoare și veșnic reluată. În jurnal, notații din 1913-1923, revine mereu asupra ei. Deși se abține chiar și aici cu discreție de maturisiri și autoanalize, consemnând mai degrabă vise, convorbiri, gânduri despre spectacole și făcând descrieri minuțioase, un soi de exerciții de stil, Găsim deșirante plângeri că puținul timp liber nu poate fi folosit din cauza zgomotelor din casă, stupide și exasperante, în parte și din pricina oboselii după orele de muncă și frecventele insomnii. Dar nu se poate decide să facă pașii necesari pentru a începe adevărata viață, fiindcă impedimentele interioare fac un cerc vicios cu cele exterioare. Se petrece un fel de căutare de alibiuri, cum notează cu mare luciditate. Chiar fără a ține seama de toate obstacolele, ajung să găsesc o scuză pentru faptul că nu-mi limitez activitatea la literatură în și împotriva tuturor, despicând lucrurile astfel. Nu pot risca nimic, atâta vreme cât n-am îndeplinit o lucrare de o anumită importanță care să mă satisfacă pe deplin. E evident că o operă pe deplin satisfăcătoare în ochii lui avea nevoie pentru a se naște, tocmai de riscul de a rupe cu toate. Față de abundența din momentele de exaltație, de care se teme mai mult decât le dorește, deși le dorește foarte tare, tot ce pune pe hârtie îi se pare sec, țeapăn, falși. dar alte ori ajunge să pună o frază pe hârtie ca să fie perfectă.